Para hadirin Kajian kita di sore hari ini Kita sekarang berada di tanggal 11 Ramadhan 1439 Hijriah Tanpa terasa Kita telah melewati 10 hari pertama Dan kita berharap semoga Puasa kita ini Benar-benar membuahkan hasil Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat, hidayah Hidayahnya kepada kita semua Dan semoga kita Benar-benar melalui ramadan ini Atau menjalani ramadan ini Dengan Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w Man sama Ramadhan Imanan wahtisaban Gufira lahu Ma taqadda min dabbih Barang siapa yang berpuasa ramadan, Imanan wahtisaban Atas dorongan iman Atas dasar iman Iman bahawa puasa ini wajib Iman bahawa puasa ini adalah perintah dari Allah Ta'ala Wahtisaban Dan mengharap pahala Dari Allah Ta'ala Bukan karena Ingin dipuji atau kepentingan-kepentingan dunia atau yang lainnya. Namun semata-mata imanan wahtisaban, maka Nabi mengatakan, "Ghufrallahu ma taqaddama min dambi." Allah akan mengampuni dia untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin sekalian, sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema qidah. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah menyampaikan Muqaddimah Bahawa generasi Terbaik Adalah generasi Atau tiga Generasi pertama umat ini Mereka adalah para sahabat rasul Sallallahu alaihi wasallam Kemudian murid-muridnya Yaitu para tabi'in Dan murid-muridnya lagi Yaitu para tabiut tabi'in Generasi setelah tabi'in mereka lah yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mereka lah generasi terbaik. Mereka lah yang dengan tegas Allah katakan Robiillah Anhu wa Rodu'an. Allah riba kepada mereka dan mereka riba kepada Allah Taala. Sehingga cara beragama mereka iman mereka, akidah mereka, tauhid mereka, cara beribadahnya mereka, akhlak mereka itu diridai oleh Allah taala. Sehingga sangat mudah bagi kita untuk menemukan tauladan, untuk menemukan pegangan, untuk mendapatkan acuan dalam beragama. Siapa? Generasi terbaik Generasi yang sudah diridai oleh Allah taala. Generasi yang telah Allah katakan radhiyallahu anhum. Allah riba kepada mereka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah wasiatnya yang mana sudah kita baca sebagian wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah balighah Zarafat min hal uyun Bawajilat min hal kulub Suatu hari Nabi Menyampaikan nasihat Kepada kami dengan nasihat yang Sangat mendalam Sehingga tak terasa air mata ini Mengalir Dan bergetar hati ini Faqulna ya Rasulullah Innaha maw'idhatun muwaddi' faausina. Maka sahabat yang hadir ketika itu mengatakan, Wahai Rasulullah, ini kami merasa ini sebagai nasihat perpisahan. Sangat mendalam nasihat yang kau sampaikan. Sangat menyentuh. Maka di kesempatan hari-hari ini, sina Beri kami wasiat ya Rasul. Sebenarnya kita tahu bahwa wasiat itu adalah perkara penting yang disampaikan oleh orang yang hendak berpisah dengan kita. Itu wasiat. Orang yang tidak meninggal Biasanya meninggalkan wasiat nah, Ini harus dijalankan Karena itu apa? Peninggalan penting Jangan sampai dilanggar Ini Harus diamalkan Harus dijalankan Kalau itu harta Harus dibagikan ya. Karena itu nasihat Harus dijalankan Ini wasiat Maka suha'ud minta wasiat ini <tuh> Sebuah nasihat yang sangat ditekankan Oleh orang yang hendak berpisah Fa'awusina <tuh> Maka berilah kami wasiat dari ya, Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Husikum bi taqwallah. Was-sam'i Wa in ta'ammaru alaikum 'abdun habasyi." amma ay ismingum ba'di fasayarau ikhtilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha 'alayha bin wajiz kata beliau setelah para sahabat minta fa'ausina Beri kami wasiat dari Rasulullah. Maka beliau beratakan, Usikum. Saya wasiatkan kepada kalian. Bitaqwa Allah. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Wasiat penting. Wasiat al-awwali wal-akhirin. Wasiat yang disampaikan kepada generasi terdahulu. Dan disampaikan kepada generasi yang terakhir. di yani setiap generasi, setiap orang, setiap kelompok dimanapun, kapanpun, selalu diberikan wasiat ini. Usi uh kubita Allah, wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wasam iwattaaah yang kedua. Waasiatkan untuk kalian senantiasa berpegang pada prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Wa in ta'mar 'abdun habasyi meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyi. Pemimpin yang enggak disukai. Bahkan seorang pemimpin yang mungkin enggak enggak pantas jadi pemimpin, budak jadi pemimpin Enggak pantas dan enggak boleh dalam agama. Tapi kalau seandainya dia tampil jadi pemimpin yang sah, maka wajib mendengar dan taat. Meskipun kalian tidak suka pada pimpinan itu, meskipun kalian memandang pimpinan itu seorang yang tidak becus, seorang yang bodoh, seorang yang ini dan itu, tetap kalian mendengar dan taat. Yang dalam riwayat lain, Fi man syadina wa makrahina dan kondisi kami semangat karena kebetulan kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan-kepentingannya atau sebaliknya ketika kami tidak suka karena peraturan-peraturan pemerintah kebijakan-kebijakan pemerintah bertabrakan dengan kepentingan dia tetap dalam dua kondisi ini kondisi semangat maupun Benci, wajib taat kepada pemerintah muslim wa in ta'maru alaikum 'abdun tentunya dalam perkara-perkara yang ma'ruf ya muslim as-sam wa at illa idza umira bima'siyatin fala sam wa la ta'a setiap pribadi muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya Kecuali kalau dia diperintah Untuk bermaksiat ya. Maka ketika itu Fala Tidak ada Kewajiban mendengar dan tak Ya ini terhadap perintah maksiat itu ya. Diperintahkan misalnya naudzubillah, Setiap orang Setiap pegawai wajib Bawa minuman Komer misalnya Ini perintah apa? Perintah maksiat Tidak boleh kita jalankan maksiat ya. Tapi peraturan-peraturan yang lain tetap kita taati Hari ini muslimin Semuanya tidak boleh puasa Tidak boleh kita jalankan perintah ini ya. Selama perintah itu adalah perintah yang maruf Perintah yang baik Ketika perintah itu maksiat Maka tidak boleh mendengar dan taat Perintah mana yang enggak ditaati Perintah maksiat itu saja Perintah-perintah yang lainnya Tetap ditaati Hadirin sekalian wa Ini wasiat Nabi Prinsip ini telah diajarkan oleh beliau Sebelum-sebelumnya Sudah disampaikan oleh beliau Sebelum-sebelumnya Nah ketika beliau dimintai wasiat Prinsip ini yang beliau sampaikan Menunjukkan abad Prinsip ini Atau aqidah ini Adalah sesuatu yang sangat penting ya, Inilah prinsip seorang muslim Inilah aqidah seorang muslim yaitu wajib mendengar dan taat Kepada pemerintah muslim Nah ketika hal ini dilanggar ketika hal ini tidak lagi dijalankan maka muncul penyimpangan ya. muncul penyimpangan muncul kesesatan muncul kekacauan di tengah-tengah muslimin ya. ketika muncul sebagian kaum yang sudah mulai mencampakkan wasiat ini tidak lagi menghargai pemerintah muslim tidak lagi mengindahkan prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah muslim bahkan berani mengkritik pemerintah ya pemerintah ada kesalahannya namun kita wajib menghargai mereka kita memiliki prinsip mendengar dan taat apabila mengkritik ada caranya tidak kemudian di hadapan halaya umum ketika ini dilanggar muncul penyimpangan, muncul kesesatan, muncul kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ketika ada yang berontak kepada pemerintah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pemimpin terbaik, pimpinan terbaik saat itu, dari generasi terbaik. dinyatakan salah, dinyatakan jelek, dinyatakan kurang, dinyatakan ini dan itu protes, memberontak, tidak lagi menjalankan prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah Uthman bin Affan. Padahal siapa? Sebutkan pemimpin yang lebih baik daripada Uthman dan Affan bin Affan setelah bukan Rasul Dik dan Umar bin Khattab. Siapa? Ya, Uthman bin Affan terbaik saat itu. Kemudian ganti khalifah berikutnya Ali bin Abi Talib muncul lagi orang-orang yang menentang yang kemudian mereka dikenal sebagai kaum Khawarij. Timbul kekacauan. Para sahabat tetap pada prinsip mendengar dan taat sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wasallam. Namun kelompok ini muncul Ketika para sahabat masih ada namun mereka tidak mau mengikuti jejak para sahabat tidak mau berpegang dengan prinsip yang dipegang oleh para sahabat dengan keyakinan bahwa Ali bin Abi Talib telah berhukum dengan selain hukum Allah mereka tidak lagi mendengar keluar dari kepemimpinan Ali bin Nabi Talib. Keluar dari pemerintah Ali bin Nabi Talib. Yang memberontak. Maka didatangi oleh sahabat Abdullah bin Abbas untuk menyadarkan mereka. Untuk menyadarkan mereka. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, Aku lihat kalian, di tengah-tengah kalian, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat masih ada, sahabat masih hidup dan jumlah mereka masih banyak. Tidak ada satu pun di tengah-tengah kalian sahabat Nabi yang mendukung kalian, berjalan bersama kalian, membenarkan paham kalian. Tidak ada. Kenapa sahabat imam as menyebutkan ini? Untuk membuktikan bahwa kalian di atas cara di atas jalan yang menyimpang buktinya apa tidak ada seorang pun dari sahabat, sahabat Nabi yang mendukung kalian karena sahabat Nabi masih banyak masih ada Ali bin Abi Talib masih ada Muawiyah bin Abi Sufyan eh. masih ada Amr bin As Abu Musa al Ghazari Sa'id bin al Khudnab al Khudri Abu Sa'id al Khudri dan sejumlah sahabat lainnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas Abdullah bin az zubair nama-nama besar sahabat tidak satu pun dari mereka yang berjalan bersama khawarij hadirin sekalian ikhwanifuddin rahimani rahimakumullah maka apa ujung dari penyimpangan ini pertumbuhan darah Pemberontakan kepada pemerintah Para hadirin sekalian Rahimani wa rahmakumullah Inilah kaum khawarid Yang agidah mereka Prinsip mereka Memunculkan apa? Apa yang dikenal sebagai al-irhab Teror Dalam bahasa kita Ya Dari sini <tuh> Korbannya siapa? Kaum muslimin. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu yaqtuluna ahlul islam wa yadauna ahlal authan. kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Hadirin sekalian rahimani wa rahmatullahu. Maka penyimpangan yang terjadi ketika prinsip Nabi dilanggar terjadi ancuan yang sahih. Maka prinsip ni taqwallah wassam wa bagian dari aqid yang wajib kita pegang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian Maka dia akan melihat perselisihan yang banyak Banyak perselisihan Sepeninggal Rasul Alaihi Wasallam. Kenapa? Akibat tidak lagi mengindahkan Wajangan-wajangan Nabi Alaihi SAW Maka kata Nabi Belum beritakan Kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak Kemudian Rasul, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Tidak ingin umatnya terjatuh dalam kesulitan. Terasa berat bagi beliau apabila umatnya mengalami kesulitan. Maka beliau ketika memberitakan hal ini, beliau tidak biarkan begitu saja. Ketika beliau sebutkan problem Maka beliau sebutkan jalan keluarnya Maka kata beliau Menghadapi kondisi seperti itu Perselisihan yang sangat banyak Maka Nabi sebutkan solusinya Bukan mentolerir perselisihan tadi Bukan ya sudah lah kita uh, Hidup bersama Kita bekerja sama Kita hargai perbedaan Tidak Ketika menghadapi perselisihan perselisihan itu apakah Nabi alaihi salatu wasalam fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kita untuk kembali kepada sunnah. Wa sunnati alkhulafa ar-rashidin almahdiyyin min ba'di. Dan berpegang kembali kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rashidin. Sepeninggal Siapa mereka khudafat Rasidin? Abu Bakar As-Siddi Umar bin Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Ikuti sunnah mereka Karena mereka adalah Arah yang paling mengerti tentang sunnah Nabi Alayhi salatu wassalam Sehingga Sunnah mereka tidak akan keluar dari sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan apa? Alaikum bisunnati Wasunnatil khulafah Rasidin al-mahdiin al-mahdiin al-mahdiin Pegang Kalian wajib mengikuti sunnahku Dan sunnah para khulafah Rasidin yang mendapatkan Hidayah sepeninggal Kalian. Tamas aku biha, pegang tegur sunnah ini. Wa alaiha bin Nawajil dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, jangan dilepas. Pegang erat-erat, kokoh. Jangan tinggalkan sunnah ini. Para hadirin sekalian, beliau tidak hanya mengatakan sunnahku, tapi juga sunnah para khalifah Rasidi yang dalam hadis lainnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberitakan berbagai perselisian dan perpecahan yang terjadi di umat ini beliau ditanya siapa yang selamat ya Rasulullah maka beliau sebutkan ma ana alaihi liyawm wa ashabi mereka yang berjalan di atas prinsipku pada hari ini dan prinsip para sahabatku Beliau dia hanya mengatakan prinsipku tapi juga prinsip para sahabatku. Artinya apa? Rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap artidahnya sahabat Rasul. Kalau tadi sunnahul fala rasidin sekarang Rasul mengatakan apa? Ma'ana ana alaihi al ashabi. Aku dan para sahabatku hari ini. Sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga hadirin sekalian perlu kita belajar perlu kita mempelajari apa itu akidahnya sahabat perlu kita kembali kepada cara beragama mereka cara amaliyah mereka terhadap agama ini kenapa? Karena Rasul menyebutkan tidak hanya menyebutkan maana alaihi al aliom saja tapi juga wa ashabi dan para sahabat. Makanya para kata alimah Malik, 'Laiy saluh akhirul hadhih al-Ummah illa bima saluh alaihi awaluh. Illa bima saluh abih awaluh. Generasi akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang telah menjadi baik dengannya generasi awalnya, <tuh> generasi sahabat. Dengan apa mereka menjadi baik? Dengan itulah Dengan itu pula lah Generasi terakhirnya akan menjadi baik Apabila generasi terakhir ini Mau berjalan seperti Prinsipnya sahabat Seperti akidahnya sahabat Maka generasi akhir ini Akan menjadi baik pula Akan menjadi baik pula Maka inilah Rujukan kita dalam mempelajari akidah Inilah acuan kita Di dalam mempelajari akidah yaitu kita kembali kepada prinsip Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai as-salaf. Aqidatul salaf. Akidatul salaf. <tuh> Di kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan sebuah salah satu contoh bagaimana pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya yang hendaknya pengajaran ini kita jadikan pegangan, pengajaran ini kita jadikan prinsip karena beliau sedang mengajarkan sebuah prinsip, sebuah akidah yaitu apa yang beliau ajarkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang Abdullah bin Abbas ini sahabat beliau sekaligus ibnu ammihi saudara misan beliau anak paman beliau saudara saudara misan Abdullah bin Abbas karena Abbas ayahnya adalah Paman Nabi Al-Abbas Itu paman, pamannya Nabi Memiliki putra yang bernama Abdullah ini Maka Abdullah bin Abbas Adalah saudara sepupunya Nabi Dia adalah saudara sepupu Sekaligus sahabat Nabi Yang dikenal dengan julukan Terujumanul Qur'an Karena keahlian dan kepandaian beliau. Keilmuan beliau dalam bidang tafsir. Maka kata beliau. Kala kuntu khalfan Nabi Alaihi Wasallam. Satu hari aku di belakang Nabi. Di bonceng. Di belakangnya Nabi. menaiki kendaraan beliau. Kata beliau. Kata Nabi s.a.w. Ya hulam inni u'allimuka kalimah. Wahai gulam, wahai anak muda. Karena sahabat Abdullah bin Abbas saat itu mesti berusia muda. Beliau panggil, ya gulam, wahai anak muda. Ini u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Tidak banyak. <tuh> ya, karena memang kesempatan sangat singkat. Di kesempatan, beliau sedang membonceng sahabat Abdullah bin Abbas ini bukan seperti ini pertemuan yang gini dan nanti kesempatan tadi. Di kesempatan yang seperti ini beliau tidak sia-siakan untuk menjadikan itu sebagai sarana untuk menyampaikan pengajaran, untuk menyampaikan taklim. Maka kata beliau, ya gulam, inni u'allimuka, aku akan ajarkan kepadamu kalimat beberapa kata. Menunjukkan perhatian Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat. Terkhusus perhatian beliau terhadap atalim, pengajaran. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Apa itu? Kata beliau, Ehfadillah. Ehfadzka. Ehfadillah. Tajidhu tujahak. Ida sa'alta fas'alillah Wa'idha sta'amta Fasta'in billah Wahai anak muda Ihfadillah ya. Jagalah Allah Ihfadkah niscaya Allah akan menjagamu Apa menjaga Allah Bagaimana menjaga Allah Eh, jagalah Allah yakni Jagalah agama Allah Jagalah Perintah Perintah Allah dan larangan-larangannya Jagalah Hudud Allah Batas-batas Allah Bagaimana Menjaga perintah Setiap ada perintah jaga ya ini dengan cara segera melaksanakannya. Setiap ada larangan, jaga larangan Allah itu. Bagaimana caranya? Segera jauhi larangan itu. Berhentilah di batas Allah, batas-batas yang sudah Allah tetapkan. Fi hududin jangan kalamboi. Jaga ini. Ada panggilan sholat segera laksanakan ada larangan Allah larangan dari ini dan itu jauhi jaga agama Allah ini ada sesuatu yang haram meskipun baik itu dilihat orang maupun tidak dilihat orang jagalah agama Allah ini yahfabtah nistaya Allah akan menjagamu Allah akan jaga fisikmu Allah akan jaga imanmu Allah akan lindungi imanmu bahkan akan Allah jaga dirimu dan keluargamu juga Sampai di sini kajian kita, karena sudah masuk waktu maghrib. InsyaAllah Allah kita akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.